حقائق القرائن ثابتة حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء وهو كالحيوان الثقيل للانسان بخلاف مثل الضاحك والكاتب مما يمكن تصور الانسان بدونه فانه من الاوارض حقائق الاشياء ثابتة مولانا تصدق خبر الذكر لله الحمد لله شی پماتان چې علاقای په پکې سو اهمه مثلی دی وای تر یو اثباته او صفات ته د او دویم ورسره اثباته صانع او صفات ته او درایه نور سمعیه نور تشه خذاه امور موقفه فت موقدمه يا حقائق اشياء و العلم و العالم بجميع حقائق الاشياء ثابته والعلم بها او والعالم بجميع اجزائه محدث اذا در مقدمه بيادر والکداوله مقدمه نه حقائق د اشیاء نه نمندع ماذم نہه تگنش کوله موجود ده من بسنګ وصول ال موجود کو او که حقایقی او زمن بتی شی نه علم نه زمان جهل نه بیافه زمن غ د جہل بل اشیاء نه کو علم پبل نه را او ج العالم محدث نے قدیم نبی ہم چا ته ضرورت نشته نو درې مقدمه به طور موقوفه علی ہادی نو بده درو کې بیا دا اوله مقدمه کټه حقائق الاشیاء ای حقائق الاشیاء ثابت دي حقیقت الش غرض د شارح د دې عبارتنا وضحت کولی د عقبی وذ تجوزيهوال تأكدهوالي فحقائق الاشياء كي يو عقد وضع ده. حقائق الاشياء مبتدات يو فكي عقد حمل و محمول صعب تطن نو يو حقائق الاشياء او بانت سواجوكا صعب تطن ده فحقائق الاشياء كي بياد وجوزي يو فكي حقائق ده مضاق ده. ایوبا که ده اشیاء ده که مضافون الهی ده مضافون الهی نو اول وضاحت که ده جوزی اول د عقد وضاحت یعنی د حقائقو او بیا برشاہ که ده شیخ نو فرمائی حقیقتو الشیخ ده حقائق جمع حقیقت ته نو پا حقیقتو الشیخ سرطایف ده حقائقو که خو بنا د ظهور او د خفاده جمهور دا غیر مدار په ظهور او خفا مفردات ده نو زکوی حق حقیقت الش نو د حقیقت الش وسی شیو کی تعریف دوام حقیقت الش اشاره وکړه چې حقایق جمد حق نه ده حقایق جمد حق نه ده حقيقت جماد ش حق ندا دا جماد حقيقت تنو فرمائي حقيقتوش دي حقيقت سره اش شي حقيقت سره اش شي زکر کا حقيقت عيني ده حقيقت سره حقيقت تعيني ده حقيقت سره حقيقه عين ذا الحقيقه ترى ولك حقيقه عين ذا الحقيقه ترى ني شي نبيابه سلف ده شي نذكر اش وما وما وما وما هيته علما اوه و ماهیتو اشارکه دیتا چې حقیقت او ماهیت یو شی دی بعض خلکو د دې په منځ کې فرق کړل او را روان دي هغه فرق کمزور دی او سړی خبردار چې حقیقت تشه او ماهیت تشه د ډول یو شی دی حقیقت تشه ماهیت تشه ما به او هو هو پدې سره غرض د شارح تعریف کول دي د حقیقت تعریف کول دي چې عورت بو شفاقه خلکو چې کم خلک د حقیقت نورې ضمانه غانې کوي د حقیقت ها ذکر دا, دا, دا خبره دې خبر مقام کې چې د حقیقت او د ماهیت دری مانا غانې دي هغه دریو کې دوه صحیح نه او یو اپ چستدا سیدا اولنامان حقیقت اون ما یت حقیقت ته شیوی حقیقت عبارت ته دماهیت موجودانا دماهیت موجودانا دوان ما مان حقیقت حقیقت وای ماهیت معر عن ماهیت معر عن دیتا وائی خودنا دوارا مانا گانے دا کمزوری دی ولی که دا حقیقت و دا ماہیت مانا سوکی ماہیتی موجودہ نوچی حقیقت ماہیتی موجودہ تاوی نوستابیتا تن بستیتاوی بیا گرہ خو دادا چ حقیقت یقل الشای ثابته ماهیت موجوده موجود دي جماهیت موجوده شونه بیاوت صله ثوای ثابته تر په معنا د موجوداتون نبي خدا حملی اولی شو انسان انسان دي ماهیت موجوده موجود چې موجود دي او قد او کبل معنا اخلي دا حقیقت د ماهیت د دې معنا کمه اخلي ماهیت معرّان الوجود نو ماهیت بل کل معرّافه دی وجود نه بیا تا موجود څنګه ویل شي بیا موجود څنګه ویل شي نو دا به مانا جانې ته نو علما راګه درې مترجم아요 کړه وی حقیقت ته اومهیت ته او ما دې حصه او هو هو چې پدسرشه خاص ګرځه غشي نه بل شي نو ما ترجمه یا دوا چې پدسرشه خاص کر زغشي نه بل شي چې پدسرشه خاص کر د حقيقت ویل کی دی, دی ما به او هو هو کہ حصر ده او دو ترکیب با دی پدې کې څو ترکیب دی اول ترکیب ما ته ما یکون به شی ما موصوله یکون فعل ناکه شی او اسم دکانه دا دوائم هو خبر دا کانا شیع اسم دا کانا آن. دا دوائم خبر دا کانا دا پا کی ہوا زمیری فصل دا پا منس کی <سؤال> ہوا زمیری فصل او دا د خصر دا پارا راوڑی لیشی بیره دا چا دا پارا دلتا او خبر گوانا اسم دکانا و حبر دکانا معریفی دی اپا منسکی زمیری فسلم را غلنی نو حسر پیدا دو سی پیدا دو سی شی پیدا دو نو معنی داشو حقیقت حقیقت تشی او ماحیت تشی اغ شیت واي ییکونو به شی هو هو چې پدسر شي خاص کردہ غشی نه بل شی دویم ترکیب نحتر دلته څنګه راغی د دې زميري فتل دواجن دویم ترکیب ییکونو به شی دا شی قسم د کانا دا شی اسم د او دا هو او دا هو خبر د او دا ذم هو هم خبر ده کا خبر بعد خبر خبر با ادا <سؤال> نو اس معرفه معاد شو معرفه معرفه معاد شو هم <سؤال> معرفت شي معرفه, معرفة <سؤال> <علائن. عيني سي. سؤال> نو ثاني عيني اولاي عيني نو بیا پک حسر را بیا پک تسرای حسر نو حقیقت د شي که تاسو نو کی چې حقیقت ته او ماهیت د شي نته باور کی حقیقت تشه او ماهیت تشه بیتوي چې په سبب د سره راشه نپتي دغه شی نه دغ سر... دغ بل شي چې په د څه سره دغه شی ها نه بل شي بل شي د نه جوړيږي بل هم دغه به او بل شي به نه جوړيږي دا خاص کرا وون دغه شی د درې حصر معنا کو کل حیوان ن لیل انسان کل حیوان ناتب سره غرض د شارح چونک توظح د حقیقت یو ځه پاعتبار د تاریف سره او شوه اوس پاعتبار د چا سره کو د میزال سره په مثال سره تمال ووضع <سؤال> حته <سؤال> شو نفرمائی کل حیوان ناتقی لیل انسان حیوان ناتق ده انسان ده پار حیوان ناتق <تصفح> <تصفح> لیل انسانی ذکر کا ذکر حقیقت ذل حقیقت <تصفح> واری نسو کی ذکر کا انسان نو حیوان ناتق حقیقت تا انسان وی والی حیوان ناتق ما ها غشه بی یکونو به شیئو ہوا ہوا کی په واسطه دي حیوان نه تسر انسان انسان انسان نه نه بل انسان انسان انسان نه ان نه بل شی انسان انسان بخلاف تا مثل دا ضاحقنا بخلاف تا مثل دا ضاحقنا غرط دا شارحا اغوا دا حد ذکر کئی با اعتبار زر دا حقیقت مثال چوبتے حیوان تک لل انسان او جی حقیقت نہیں لکا ضاحق و کاتبو ضاحق و صحب مم ما دا دا حق ندی چې ممکن د تصور بال کنه دا انسان بدونې په غیر د واقعنه پینه هو من العوارض اداره جانې د العوارض اوسو را حقیقت د انسان حیوانه چې دې زکات پدې سره انسان خاص کر انسان به ن벌 شي په خنافته مثال د ضواحکه او د کاتبنا پدې سره انسان انسان دی ک پدې سره انسان انسان دی ضواحکه او په کاتب سره انسان انسان دی که په کاتب سره انسان انسان دی او حیوان نه تکر انسان نفت انسان دی نو حیواننا نه حقیقت او ماهیت په زکات پدې سره خاص په سبب د دې سره انسان خاک کر انسان دینه بلشه او د کاتب وو ضاحک په ذری بار انسان انسان کاتب وو انسان انسانی شي واقعا ندیده аваریونه دي او د ماهیت حقیقت ته کو аваری دي او وخت انسان ده پارا په پا خلاف ده که مخکنود نه چا سوکتی هغه د مخکنی نه حیوان نه تقدر لغی شيری خو د حیوان نه زم تعریف ته حقیقت چه داو په حقیقت او ماهیت ودی ته وای چې په بای سره شي او دا شي وی نه په دې سره جزء المالیت تعریف شو جزء نه په دې خارج شو جزء المالیت په دې سره څه شو زکه په جوذه مانیت انسان څه ته وینا ټاکتا نه جوذ پر مانیت تر شی نفتی دغه شی نه یې کنه شی نفتی دغه او د قرنګ فاعل تی ناموه علت فاعل د شی زکه حقیقت او مانیت د شی به توای چې په دې سره شی نفتی دغه شی بس خاص یعنی شی او سره شی بل شی نه افا علت فائلی سر شیع نفت شیع شیع موجود گردی شیع موجود گردی افا علت فائلی تی نونسی شیع شو کارج شو کل حیوان اناس خلیل انسان بخلاف مثل الضاحک بخلاف مثل الضاحک و دکاتی بنا دان مما دا ازا تبیلی ندی چی ممکن دی تصور د انسان بدونهی پا غیر دی مراد تصور نتصور بلکنها دی او آم مراد امکان بدلتا کې امکان عام مقاید به جانب لو وجوده به نو عادت نه مراد ده ان شاء الله دا غي بیا بل څټم کو اوس بدا بیا بدا ټول سبق اونیش نو لکه څا د مثال په کښته خو تا اوس هغوري رفتار شو نه غو رفتار پدې کې او چه حقایق الاشای ثابتت انتاث سماوی سو مقدمی پکاردید مخدود دبارا دایا اولا مقدم حقیقت الاشایت سرمیدی مخدی کی عقد وزار یو عقد حمل لفع عقد وزار کی سو جو ذری یو حقیقت ها او بلا شاید شایده حقایق الاشایت ثابتت انو عقد وزار کی دو جو ذری فدیکی جوزی اول حقایقت تے دیوی حقیقت الاشایت چونکی بناد زوهور او خفار جموع دایدار و مدار کن مفرداتوی نو مفرد دا حقیقت حقیقتت تا مفرمای حقیق دین اشاره دیتا که تا حقایط ده حق دا او که تا حقایط زمد حقیقت تا او د اشتی ذکر که ذکر حقیقت تا رضو حقیقت را دا غیقا نه بکاری ذکراتی حقیقت عین الشی ولکا حقیقت د شی عین الشی نشی نسلبو الشی عن نفسی برایشن وماهیتو کی اشارہ کیدی ته حقیقت او ماهیت یو شیره او کوم خلقو چې په مابې ندې کې فرق کړي نو فرق یې څنګه دی ماه به شی هو هو ترتاریق ته حقیقت کې درهمه وي چې دا معرفت په دریو تعریفو یو حقیقت په معنادا ماهیت موجوده لري دا په ثابتون نه هم دی حقیقت کې معر را عن الوجود واخل دا په او دریم تعریف دار ما به شی او هو هو چې پد سره شیخ خاص کړه دغه شی نه بل شی نو مې دی کې دوه ترکیب دي د دنیا چې یکونو راوسی به متعلق یې یکونو شی اسم کانا هو تعالی خبر کانا منکی هو ضمیر فتن نو دی کې حصر راغه دویم داره چې یکونو به شی هو او هو داول دا هو خبر دا بلم معرفه مارشد معرفت ثاني عین اولای حصر رازی بدل تا پکیم حسن رائع لو حقیقت تشو ما هيت تشی بدیته و چہ پدیس سره شی خاص کرم دغه شی نہ بل شی بل شی ته نه جوړیږي کل حیوان الناطقه د هر ممصل د پارا مثال پکاري او دونان د چونکې د تعریفو ک په تعریف سره وضاحت راځي کمالي وضاحت په تمثيل مثال له شی سره راځي لدې وي کل حیوان الناطقه لك حیوان ناتق لن انسان د چاډه پارا نو حیوان نه تک حقیقت څه ده لنسان د حقیقت دا. نه دار حقیقت د دا فارض الحقیقت پکاري ل الانسان زکه ذکر کف لک حیوان نه تک ده الانسان د پاره پد تسراوس انسان نفس پا انسان نه بل شی خاص کر انسان ور باند انسان نه بل شی به خلاق میص ضاحک والکاتب د حقیقت متصادم معارض مقابل اغه عرضیات اغه ذکر ک لک ضاحک او کاتب د انسان د پاره نو داوس حقیقت نره داوس شه نره ضاحك کټ مره ځکه حقیقت ما هيت د شدیدته وک پدې سره شی خاص کړ دغه شی نبل شی اپ ضاحک او کاتب سره دا انسان خاص کر انسان دک انسان ور باندې انساني ضاحک دی انسان ور باندې انساني ضاحک کاتب سره انسان انساني کاتب دی په خلاف تمثلن د ضاحک او د کاتبنا مما داد اغا کبیلین دی يوم ک نوچ ممکن دی تصور بل کنه د انسان تصور بالكنه الانسان ممكن دی بدون هی پخیر د انسان بدون دی بدون ممکن دی بدون هی پخیر د کاتب نه پخیر دی واحق د کاتب نه سو په نو په حیواناته سره تصور بالكنه کیږي کنا کی کی کی. ممکن دی تصور د انسان بدون هی بغیر چانه د واحق د کااتب نفهین نه منله اوواریدي دي د اوواریزونه دي.دنته یو دوهدي او سر خاطر دپره در تهمه چې زرم خوشالهشي یو د ناتب معنانه یو مکم معون ک نوټ کې نو امکان پهڅو قسمې او دنته د امکان نه کم امکان مرادي نو دا دوه خبري خبره به د سنه حیوان نه ناقد د انسان د بارے کې شه ده مولانا حقیقت ما درې زوی د ناقد سمانه د ناقد سمانه ناقد قوله کې گیچا تا خبري کون کیتا نبي اخو ګونګی تا په کاردار دي انسانو نه ویلې شي ځکه غ حیوان ده قصې شه نه جواب تا ته چا ویل دي چې ناقد ها ناطق و مدرک کل کلیات و الجزئيات مدرک الا کلیات و الجزئ چه دپ اعتراض د کلیاته د چاکی جزیات. سوال بیا و وو کی الک نا معشوم تا معشومی تا ناقک وین نا دی پکار زکه هغه مدرک کل کلیاته و الجزئيات هغه مدرک المحصوصات نه د مدرک کل کلیاته و نه جواب دنوته اطراق الكليات توايق بالفعل يا بالقوا انت كبالفعل اگر نه خو بالقوا خو صلاحيت خو پکښته کنه سوال سوال بیا په کار دا ده چې ملائک داخل شي ځکه ملائکم مدرك الكليات والجزيات دي نو بیا په کار دا راکېست پکې داخل شي هغه پکیم داخل شي جواب هغه ک په داخل شي څپا کې داخلي شي که کنه په حیوانون سره به خارجکو په چا سره حیوانون سره به څوک خارج انسان سره دوی حيوان نو اږي کی بډو ترین ناراضي کنه په چا کی بډو ترین ناراضي او ملائک او کې په دې کی دا ناراضي نو په حيوانن سره شي شو سوال دا حیوان خو جنس او دا ناطق فصله نو تا خود فصل نا جوړ جوڑکا او دا جنس نه دیسا جوڑکا خالتا نا حیوان کے دیر چیزو داخلو داخل نو پناتق جا غواق کلی او اس پناتق کی داخل شونو په جواب دا مصر انشاءاللہ تفصیلی حوالے سر بچہ توائے سلم کے خلق ہوئی ولی آغا وطا سنووویلی یاب امنیویلی چې آیا فصل الجنس جنس للفصل کے دیشی کنیشی کے دی نگاه فسل الجنس فسل الجنس ثالثه سوقه ناتنه د جنس اه فسل الجنس د جنس ګرځیدلې شي کې لري شي ګرځیدل او فسل لن راتلې شي کې لري شي راتلله جنس الفسل جنس الفسل جنس او حیوان <سؤال> ایا ته فصل ګرځیدلې شي کله شي کېدلې او دا فصل جنس کې وی شي کېدلې دی د دې کې د وراي دي وراي اداره چاو کې دی شي دغه قسمه کې دی شي یو شی. شی. شیر فیاړتوارغه جنس ته لکه حیوان او مثلا ناقورل شي شیره فصل او خو کله کله دا سکیږي چې او شه په دې جنس ترپي شي خارج شي اگر کغه فصل کېغه مدرجه مدرجه زې داخل خو په دې شي ندا خبر ایا د ساته کې ناقد ستولې کې خبرې چیکې نو ګنګې د خارج شو جواب ناقد خو در کل کلیات ولجزيات معنی ده سوال در کل کلیات خو ماشوم نه کنا جواب قبل پیل نه نو بالقوه هی سوال خام مالایق په کيم داخې شو در کل کلیات جواب هغه په حیوانون سره ذکا حیوان و جسم نامی حساس و متحرك بل اراده د پای تردا خارج شو سوال د حیوان خو جنسو سوال خو فصل و جواب کنه کله دې سې کیږي او کی شته فصل شامل شو بدن تر خارج شي وصلی الله علیه